Avui explicarem algunes de les coses, dels components del yoga. Algunes de les coses que ens diu el yoga, que ens explica, algunes de les lleis que ens explica el yoga. La primera és la potencialitat. El yoga ens diu que tots som budes en potència, que tots estem complets, que buscar les coses per completar se a fora de nosaltres mateixos és un materialisme és intentar instrumentalitzar les coses per portar-les com objectes a dintre allà clar el fet de donar-nos en compte de que el, ja som budes en potència no ens ha de fer caure hem de tenir molt de cuidar en no caure en idees com que ja sé o que ja ho sé tot perquè llavors ens el que fai no és descobrir el Buda, sinó el que fai és alimentar la meva vanitat a nivells absoluts. S'ha de ser per descobrir aquesta potencialitat s'ha de ser el que es contempla, el que contempla. perquè llavor és quan pots, les coses. trobar les cordes trobar-les sense benagloriar-te d'haver-les trobat trobar-les simplement d'una forma equànim. la búsqueda d'aprovació és allunyar-se a l'autèntica troballa és més de lo mateix tot és vanitat. I tenim en el ioga la llei de donar-ho tot, fins al final, sense reserves. En el ioga s'ha de donar tot. És la llei de la pèrdua de la por, de la no necessitat de controlar. Aquesta llei es barreja amb la llei de la potencialitat i així es pot manifestar el que està dintre teu. I així es converteix també en rebre. Però sense buscar rebre. Simplement pel fet de donar-ho tot es converteix en si mateix en una manera de rebre. Una de les maneres importants més nobles de donar és la, la gratitud. La gratitud cap a tu mateix i cap a molts altres. És una forma molt important de donar. Una altra forma especialment és centrar-se en les coses petites en els logros petits en donar-se a les coses petites és una forma molt més important que donar-se a les coses grans, perquè quan ens donem a les coses grans ho fem des de la vanitat, des de l'orgull en canvi, poguer donar-se a allò tan petit tan insignificant allò ens porta a donar-nos en compte de que, de que nosaltres també som petits i e insignificants donar també és obediència obediència a la llei de la necessitat especialment a la llei del propi cos la llei de la pròpia naturalesa de la naturalesa de la necessitat la llei del karma, és una altra de les coses que ens ensenya el yoga. La llei de causa i efecte. Tota acció genera una reacció. Perquè l'acció, perquè la reacció sigui una reacció neta has de donar-ho tot en el moment en el que estàs. I llavors la reacció és una reacció neta. És una reacció lliure. Has d'alliberar-te de la intencionalitat de l'objectiu alliberar-te de l'estratègia quan una acció està impregnada d'estratègia no és una acció plena és una acció en la que hi ha pensament intencions accions no és, una, no és centrat únic i exclusivament en l'acció el Carme Iòga ens ensenya està amb el que estem fent al 100% i donant-los el 100% en el 100 això. per tant l'anterior llei es vincula amb aquesta i aquesta amb l'anterior la llei simplifica. fes-ho fàcil amb el menor esforç possible aquesta és una llei que ens porta a tot el que complica, ben dit. tot el que complica ens fa sentir grans ens alimenta la nostra vanitat i el nostre orgull tot que simplifica ens porta a un estat d'autèntica humilitat. Simplificar, senzillesa, fes-ho fàcil. quan més fàcil, millor. flueix. Fer-ho fàcil també és acceptar. Acceptar les coses com són, tal i com veuen sense intentar controlar l'univers, perquè això és poc. És aprendre a fluir. És aprendre a no intentar canviar les coses. Acceptar és aprendre que l'únic canvi a fer és el mi mateix. No en el meu entorn, no en els de més. I aquesta ens porta una altra vegada a l'autèntica humilitat. Però acceptar també implica acceptar les responsabilitats. No, no, acceptar no vol dir... Com que les coses van malament, jo ja no cal que faci res. Acceptar vol dir que em responsabilitzo de la meva pròpia vida, de les meves pròpies responsabilitats que tinc. Si tinc família, de la meva família, del que tingui. Eh? És molt maco ser espiritual sense responsabilitzar-se de res. La llei del propòsit o de la motivació. Hem de, de, hem de tenir una motivació lliberada del resultat final. És una motivació que hem d'anar alimentant cada dia. És una motivació del dia a dia, d'estar content amb el camí i no pas amb l'objectiu final. Molt difícil. Hem d'anar a un propòsit o motivació sense conflicte entre ell mateix. Per aquest motiu hem de decidir. Quan una cosa... Per exemple, tenim l'idea de que volem fer o una cosa o en volem fer una altra. Les dues coses ens motiven. L'única via que tenim és lliberar-nos d'aquest conflicte motivacional i triar o una o l'altra. Per tant, el propòsit o la motivació també implica decisió i assumir la decisió responsabilitzar-se d'ella i no tenir por perquè la vida has de prendre moltes decisions si no una de les coses que alimenta la mandra una de les coses que alimenta la mandra és els conflictes motivacionals per exemple tinc me fan un propòsit ara que la feina està malament però imaginem-se que me proposen una feina bona i però lluny de casa i me proposen una feina no tan bona menys remunerada però molt a prop de casa si trio la feina que és lluny de casa tindré més diners i escalaré socialment si que quedo amb la que estic a prop de casa podré tenir més temps per la meva família totes dues són bones en un nivell cap de les dues té tots els components que jo voldria i això em porta un conflicte motivacional de triar quina cosa triar. Mentre estic en aquesta tria, tinc tendència a deixar-me anar patològicament, que és la mandra. Manera de superar això és triar. Miro a dintre del meu cor lo que realment em satisfà i allò ho trio. Ho trio de tot cor sense arrepentir -ho. I si m'equivoco, amb el cap, eh? però ho trio, trio el que crec que realment és més beneficiós per mi. La motivació s'ha d'augmentar. la motivació ha de portar benestar, no podem motivar-nos per coses que ens perjudiquen, ens hem d'anar a motivar per coses que siguin beneficioses per a nosaltres mateixos. La llei del nou apego, en aquesta llei ens hi podríem estar diversos dies, com de fet en qualsevol de les altres. No? La llei del no apego és la capacitat d'acceptar la pèrdua sense necessàriament renunciar a les coses perquè ens molestin tenir-les o perquè ens siguin difícils de tenir-les. La llei del no apego ens fa entendre que no som duenys de res però que res tampoc és duenyo de nosaltres. La la via del desapego ens fa creure que nosaltres som els duenys i que ho podem tirar la via de l'apego ens, ens fa que nosaltres siguem la propietat de les coses i la via del no apego és aquella que ni som propietaris ni, ni som la propietat de res aquesta és la via real hem vingut aquí i tot el que hi ha aquí algun dia desapareixerà i nosaltres també per finalitzar, l'última llei que ens hauria d'inspirar el grau és la llei del propòsit, o de trobar sentit. Sobre aquesta també podríem discutir molt i és important que cadascú intenti trobar el seu propi sentit a la vida. Però moltes vegades el sentit i el propòsit de la vida guarden relació amb les pròpies virtuts, capacitats o habilitats que un mateix té tenim com a deure, si és que tenim deures com a deure deixar manifestar les nostres pròpies capacitats no no m'enguarles en prou de coses que no tenim això és avarícia quan vull tenir lo que no tinc i no faig servir allò que tinc Deixar, complir, trobar el sentit de vida, guarda molta relació en deixar que les teves pròpies potencialitats s'expressin i tu les fomentes i les permets. El que sap escriure, escriure. El que sap llegir, llegir. El que sap parlar, parlar. El que sap escoltar, escoltar. I en aquestes, deixar-les desenvolupar. Cadascú la saps. No sé quines són les teves. Sí. Sé quines són les meves. i així trobaràs més sentit a la teva vida deixant que les teves pròpies potencialitats s'expansien complint el propòsit màxim i reconèixer els teus propis dons, donar-te en compte has de observar, contemplar i donar-te en compte dels teus propis dons, de les teves pròpies habilitats, de les teves pròpies coses. observar -ho. Tots en tenim. No hi ha ningú que no tingui. Tots té les seves pròpies propietats. No valors en sentit instrumental, sinó realment els teus propis dons, allò que realment se't a bé de manera senzilla. No millor no bé, perquè millor és valorat. Però bé és simplement perquè tu saps que pots parlar, jo sé que puc parlar i llavors això, sé que se'm dona bé. Millor que un altre no sé, segur que hi haurà sí. gent que ho fa millor. No, no me preocupa la valoració. El que me és saber que és un do que tinc o no. O escriure, o pintar, o tocar música. I llavors aquesta potencialitat que està dintre meu l'haig de deixar treure, perquè això ajuda també el conjunt. La meva potencialitat és bona per pels demés. I això em porta a l'últim punt del sentit i del propòsit. que Aquesta llei té molt a veure amb servir, en donar-se amb els demés. Però no servir a donar-se amb els demés per satisfar-se amb un mateix amb el plaer d'haver servit, sinó simplement per ajudar-los en el sentit molt més compassiu, perquè els hi vagi realment bé la vida què els hi sigui pròspera perquès hi sigui perquè tinguin benestar, perquè no tinguin sofriment. I aquí he fet aquesta xerrada de manera ràpida eh? però una mica quatre coses eh? espero que us hagi sigut.